хоч як я не намагався рухатися нечутно, та здавалося, що від рипіння уламків цегли під ногами здригається увесь будинок. Знявши пістолет із запобіжника, я повільно рушив вздовж стіни. Хвилина, друга. Здавалося, я пройшов чи не цілий кілометр вищербленої цегляної кладки. Раптом, Майже з під днігу мене почулися голоси. Лише тепер я помітив, що стою просто над невеличким, всього лиш у півметра завширшки віконцем до напівпідвального приміщення. Якби я дивився не на стіну, а на паркан, я давно вже зауважив би слабеньку пляму жовтуватого світла, яка вибивалася з віконця. Відступивши трохи назад, я акуратно опустився на землю і підповз до джерела світла. З кожним сантиметром, з кожною миттю в мені наростало те дивне відчуття, що я його відчув нещодавно на пустирі. Тільки тепер воно було набагато сильнішим, жорстокішим. Там, у підвалі, на мене чатувала ота павукоподібна істота. Вона вже бачила мене. Вона чагала на мене, і я відчував, як доторкаюся до липкого павутиння, розпущеного нею навкруги. Назад. Мені треба назад. Треба, але не можна. Зараз я вже не належав собі. Я вже не залежав ані від власної волі, ані від своєї цікавості. У мене вже не було й моєї індивідуальної долі, але я занадто пізно це зрозумів.